Bai, engauk, donosti aleragoaz, nizuritazun eritalearen disko begiaren aipatzera. Bini baliente hausar da, horeren da caputxinoz explizitxarra, nizuritazun eritfan ital jauna, bumpeatzen zendok eure estilo, <tipedot> geure <tipedot> arma, desero soba zaude horri deikin zaiokarma, jeiterren bizitza sinxorga, aditartzun flogua borborda, haiba, yeah re skua maiica le primitzen bazaitut barca mela sudan seriorioschanncia Contra Sanka us saltzendia karri poda nere kon mai telere erronga nel run runa Rapolborategi Nakeber contur rapte amarrategi Hauda ni furitazu neri Kasu a te enfrentarari Li al bedrio Areennu xuri beti fresco betti sortze no lange dagu Alzekoa katara karri tzen bazaizu diuri tazu neri fili da kru Urre rea corre la sodutoriso Zinastu beti fresko beti sortzeen holangera gu Altxazkoa ah. kadarrak jarri guztatzen bazaizu Nizuri eta Zuneri filin da kru Gure erriak horrela sortu da hori zortiogu Oie zinastu Hau da gure leku galaksian Horra ezkiza uz joan zaitez egan Nizuri eta Zuneri malauan sortu zuten Noxone eta Fani gaplariek eta kriminesku digiak Bi miratama lauan atera estreneko diskoaren ondotik, hemen dute beren dia musika ala hil izzenekoa. Gure eskoa, airean dago, arna sartu, Gure eskoa, airean dago, arna sartu zentri, Gure eskoa, airean dago, arna sartu, Gure eskoa, airean dago, arna sartu zentri, Fani dirti txike man gogatik, Kalzarriati krema, Tazukora indiku, lektua ez ziñiketor kintzuna dela fo fo fo Klasismo erigutxa, bankerik gula, engilleak gera Dette den ejekte dio liberizateko hematen diko aukera fo Dizuritazun eri mirari, Kriminezku lafari ieldari, Gure eskua dikri yuri kagarin, espazioan gaudezuek no zuen safari Nor, nor, nor, ezeira Zor, zor, zor, zor, dizu zer zer, zer, zer, zer, joder Nozón es un estado del ser Rap lari hauek, jadanik bide oparua badute Euskal Herriko Rap panoraman. Rap Euskaldunek, ongi ez dituzte bai, norzone eta faniren flow eta hau bai eta eszen gainean duten presentzia ikaragagia. Biko teonek, duen musika, trap musika da. Ba. Erameteke, trapa momentuko musika dela. Estatu heldu den japaren alako adag bat. Musika oinagio gengainan beraz, Misurita zunerik, Euskaraz japeatzen du. Ederki fogatuz, Euskara arazoriga behe gokitzen aldela gaur egun goehitmoei. Lortzuk dira humilak, lehalak, zintzoak, lortzuk lortu zuten irikitzean lehoak, freskatzeko aire geldoak. Do, do. Ki egan ordean dezuak hande jatorrak, desua. Fatzu hatorak, o studeo lar. Un sainden du burrenetik era jekira jekera jekera. Itzaida okenes, jakin merda itziko frango egiten dituztela, Japoniak eta euskaltzen artean. Arabainan, aintzetan entzun omen dute euskal japak txinatarrai duri zuela. Hori, humor ez lan zuten. Ginata Havaino Japoniera ematen zuela. Eta hortik hasi ziren beraz euskalitzak japonierarekin lotzen eta horren inguruko estetika bat lantzen. Disko honen azalak edo talearren izenak berak erakutsi bezala Ya, si de tu carro miles de sos obedientes si les acostumbras a visto tus ojos comunica sé con no sé si lo entiendes y lo transmite uskar a la junta kafizua de la guretsa dire zabal bat sinelaido shi danais bela recuerda que saliste de un pusi kaiskin sinto muela mundua kalaka parixena gusi dura izan da librea, a bebida guaidea la real fushi miraba ta kushi oreyani kusherdida la speranza perdida la incision i problemi continuan si la yas se soc zertada nos che nago che nago budua a me che dan al dago saramos tu bia la postura asto bustua rarca custo droga saldu nahi edz unarto sto iardo villagan disco onec a me ditu musika modernoa, freskoa eta iluna da hemen atxematen duguna. Baina berdin garrantzitsuena da, emozio desberdin hainitz transmititzeko duen gaitasun hori. Aipatzekoa da ere, lana Creative Commons licentzia pean argitaratu dutela, kultural librean txinisten dute Disko osoa, ugirik deskarratzen alda beraz, eta opakak artearen ue bat harian. Euskari fizikoan nahi duten lana CD formatuan eskura daiteke ere. Gehitu behar dugu ere, diskontako hainbat kanturendako dako bideoklip zinez interesgarriak eginak dituztela. Talle honen inguruko informazio guziak, beren Facebook horrean edo taupaka.eus webgunean atsemanen dituzue. Neraletik, bertzerik ez orain goz. Elduden aste arte usten zaituzet, musika halahil nuntatik gautatu dizudan kantu honekin, IK ta Zuka. Zuekin donostiatik nizuri ta zuneri. Etrauta na zerogravte, zero da squatte, de da hit make squatate, in lugarre dimenciore mai estate dete. E mense gaude, biun da hakin, traiolo madreren anzergi. O working, all making, tetud de za squiten. Pe engattul gaude. Eez da gi gu noarte veio realte a gustaau koleike shake shake. Ten nehe squat make, eritwarere maiere membe zutik. Euteu lertzen dutik benean Euskal erritik Nizurita funderipres Sustra Avanguardiar Nizurita funderi bihu zure Euskera Eromena Aitaren etxea izan genune Seguro Zua ederrak erratziste Zuz traiak, abanguardia Antzek aldetik hordik lanioak da toz berriro Diziz donosti euria gainean, abestiak halboa Nizmoz no. kooperando danen artean, ta berdintzait egotai zalean